Розділ 14, у якому кровоточать обладки і зустрічаються друзі, а на місто Болиславець опускається ніч, і ніби у Вергілія Сон опановує усе живе. День 9 червня року Божого 1429-го привітав теплом від самого досвідку, а вже близько третьої години дня запанувала задуха, просто таки паралізуюча спека. Мешканці Гельнау. Села, розташованого біля самого устя низького розламу, які завжди щодня пильно поглядали на гору варн що здіймалася на півдні, 9 червня залягли в тіні. Солодко роззімліли та байдужі до всього. З отопіння їх вирвав крик. Крик, сповнений жаху. «Сигнал! Сигнал!» – кричав селянин із найдалі розташованого поля. Кричав, показуючи на гору Варн-Копе, з вершини якої – здіймався і бив у небо вертикальний стовп чорного диму. У Ємліці, містечко розташованому на південь від Жетеви, пробожч парафії святого Киряка ішов нефом костелике, витираючи руковим сутани спітніле обличчя. Він спотів, покрикуючи, нарікаючи на робітників, які ремонтували господарську будівлю Плебані, а тепер поспішав до Ризниці, щоб передихнути у прохолоді мурів. Часто, ой, часто він забував зупинитися по дорозі, щоб перехреститися перед вівтарем, а якщо й робив це, то машинально і бездумно. Однак минулої ночі пробищ мав сон, поганий сон, після якого священник поклявся собі більше не припускатися такої недбалості. Він зупинився, опустився на коліно і почав кричати, голосом, настільки страшним, що почули і прибігли робітники з плебаній. Вівтар був залитий кров'ю, кров'ю, яка витекла з раки. На житавському гостинці затопотіли копита. Біля воза промайнув кінний гонець, залишивши за собою велику хмару куряви. Однак лісоруб Гунсрук встиг на частку секунди побачити спотворене жахом обличчя вершника. Він одразу втямив, що і до чого. Йорх, гукнув він синові, бігом через ліс до халопи. Нехай мати пакує добро. Втікаємо, чехи йдуть. Били на сполох дзвони костелів Святого Христа, а також Петра і Павла. Гупили чоботи, брещало залізо, кричали сотники. Місто готувалося до оборони. Попереду йдуть петрулі, доповів лица Рансельм фон Редерн, прибувши з дозору. За ними йде кінний загін. Понад триста коней. За кінами тягнеться ціла сила. Приблизно шість-сім тисяч з більше як двома сотнями возів. Облогових машин немає. Отже, на місто не вдарять. полегшено зітхнув Лутпольд Ухтєриць, староста житави. Згоджили це своїми мурами, теж може, здається, мені спати спокійно. Але що вже дістанеться містечкам, підгороддям і селам, то дістанеться. Деяким жив друге. «В Остриці!» – заламав руки Венантіус Пак, абат францисканців. «Ледве-ледве нові крок ви гонтою криють. Монастирці з церціанок досі в руїнах. Бернштадт іще не піднявся з попелу. «І ми їм це дозволимо?» Запельно завелав юний Каспар Герздорф. «Не вийдемо за стін? Не вирушимо в поле?» Ульріх фон Біберштейн. Пан на Фрінлінді й жарх тільки презирливо фиркнув. Староста Ухтеріць глянув юнакові в очі. Іх сім тисяч, холодно відповів він. З чим ти хочеш у поле, хлопче? З іменем Бога на устах. На Бога я зі своїми йду. Я не тримаю. Якщо дозволите, покину житево і я зі своїми людьми. Лудполь Тухтеріць озирнувся і ковтнув слину. Біркерд Греленорд, посланець вроцлавського єпископа, високий, ходий, чорноволосий вбраний у чорне, плашені очі, лиха усмішка і погляд диявола. Ідіть. Він махнув рукою на знак дозволу. Ідіть, пане Греленорд. Дай Боже, щоб якнайдалі, додав подумки. І не повертайтеся ні ти, ні жоден із твоїх пекельних вершників. Райно він відчував магію. Він умів її відчувати. Як виявилося, він не втратив цього корисного вміння. Високу дорогу вони облишили невдовзі після виїзду з Легниці. Їх змусила до цього раптова і надзвичайну активність роз'їздів і патрулів, які зупиняли всіх для контролю і докучали їм усіма можливими способами. Внаслідок вістей із Лужиць психоз гусицьких шпигунів, і єврейських диверсантів передався в Легниці всім. Охопив усіх поголовно. При в'їзді з міста вони змарнували купу часу. Хойновська брема була повністю закуркована. Щоправда, контролю та перевірці підлягали тільки ті, хто хотів в'їхати в місто. Однак і тих, хто з нього виїжджав, розглядали надто вже підозріливо. Дороги кишили озброєними людьми. За самою Ленуцею, ледве виїхавши на вя тракт, котрий вів через усю Європу, вони нарвалися на кінний загін, що перевіряв подорожніх. Від Халипи їх урятував скандал, влаштований київським купцем, який повертався додому, і був розлючений тим, що кнехти перетрушують йому вози і абсолютно не розуміють, що він їм каже. Близько чверті милі відділяли їх від митної палати в Ейбенмюлі. Рікса підозрювала, що там іще один перевірочний пункт. Ймовірно, пости, блокада були також примитні палаті в Томашові. Отож, хоча Віарегія й давала можливість подорожувати швидко та зручно, розважливіше було покинути транс'європейський тракт і їхати лісами. Ніч застала їх поблизу Хвинова, який після минулорічного рейду все ще був руїною і попелищем. Оглянувши зранку згарища міста, Рейневон засумнівався, що воно коли-небудь зуміє піднятися з руїни. Вони далі трималися польових доріг, стежок і вибої тих лісових шляхів, прямуючи на захід. Минулею, дивлячись на нього згори, розташоване в долині сільце над поворотом з вивистої річки. І тут Рейневан відчув маю. Він відчував її, винюхував у лісовому запаху моху та живиці, у вітрі, чув у нервових скриках союк і сорок, у шумі листя та у скрипінні стовбурів. Тривога, яка наростала раптовою хвилею, змусила його зупинити Ріксу міцно схопивши за трензелі її коня. Перш ніж вона встигла хоч щонабуть запитати, почалося «Ацумус!» З порослого ожиною хребта зліва вилетіли і кинулися на них по схилу десятеро-чорних вершників. Вони розвернули коней і карколомним галопом помчали вниз до річки. Коли вони форсували її у бризках болота, з правого флангу їх оточили наступні п'ять вершників. Рейнован уже встиг хоча й на скаку накрутити корбу свого мисливського арбалета. Тепер підкинув ложе до щоки і натиснув на спуск. Пам'ятаючи давню науку і досвід, він цілився не в людину, а в коня. Ворони Огир, якого влучила стріла, стев дибки і поніс, скинувши на землю не тільки свого вершника і двох сусідніх, а серед решти посіяв сум'ять, яке дозволило їм прорватися. І тепер вони гнали коней, Колючи шпорами, влоговиною вниз на рівнину, туди й де біліла стрічка високої дороги. З-під копит летів клапцями Дерен, а переслідувачі наступали їм на п'ятий. «Ац-сумус! З яру справа, зовсім поруч. Вилетіли наступні вершники на п'яти конях. Вони були настільки близько, що в одному з них він опізнав дівчину. «Я її знаю. Вже бачив» подумав він, і пригнувся в сідлі. Саме вчасно, бо кинутий спис шурнув йому по плечу. Ацумос! З тупотом копит вони вискочили на в'ярея. У божевільній гонитві збільшили розрив. Вершники мчали позаду, дихаючи йому спину. Грейновон вражено побачив, як на чоло погоні висувається один із них, як мучить із розвіяним на кшталт демонських крил плащем. Він знав, хто це. Знав іще до того, як упізнав, Схилив голову на гриву і кинувся диким галопом. За ріксю гніда кобила, якою мчала, мов, олень. Попри неймовірні зусилля, чорні вершники почали відставати. Спочатку незначно, потім дедалі помітніше. Вони відставали, але не припиняли погоні. Рейневон знав, що не припинять. Рікса теж це знала. «Митна!» – вона перекричала вітер. «Палата!» А він зрозумів. Контрольний пункт у Томашеві, який вони хотіли оминути, тепер міг стати їхнім порятунком. Скупчення людей могло виявитися для них спасінням. Але від митної палати їх відділяла все ще чимала відстань. А коні хоч і прутки, хоч усе ще не дозволяли чорним вершникам скоротити розрив, все-таки були незалізні. Рейневан відчув маю. почув її. Стіну лаз, не припиняючи чвалу, підняв руку, прокричав заклинання. Коні Рейневана і Рікси у відповідь дико заїжджали. Дорога перед ними, в Регія, що пролягала поміж шпалерами дерев, досі пласка, як стіл, раптом немов стела дибки. Там, де ще мить тому було рівно і гладко, тепер виріс схил. «Безкінечний, крутий підйом!» «Це ілюзія!» – крикнув Рейну. «Це чари! Цього нема! Скажи це коням!» Казати не було сенсу. Коні стишили біг на підйомі. Вони дерлися на нього, але почали хропіти, хрипіти, губити клапті піни. Ззаду до них долинув тріумфальний крик. «У поле! З дороги в поле!» Вони звернули. Але і поле вже не було полем. Воно було горою, яка здавалася ще крутішою, ніж дорога. «Настав час навіть відчайдушні заходи!» – вирішив Рейнован. А він витягнув з-під куртки шнурок і підвішений на ньому прожилкуватий камінець із очком у формі людського ока. Начебто Кастильський, начебто привезений з Бургуса, придбаний у Легницькому провулку магів, куплений за три гроші. І, ймовірно, саме стільки вартий. В'ен до він. Щоб би дивилися вони і не бачили. Кастильська версія Євангелія від Святого Луки. Закричав він, стискаючи талісман у спітілому кулаку з такою силою, що ті би хотів його розчавити. В'ен він. Убік, рикс, убік до лісу, їдь до лісу. Вони нас бачать, оточать. Повертай до лісу. Сталося неможливо. Неймовірне і неправдоподібне. Талісман відреагував на активующее заклинання і подіяв. Вони мчали до лісу, а їх наздоганяли крики, крики здивування і недовіри, а тоді люті. Вони не озиралися, втиснувши обличчя в гриви мчали з усієї сили кінських ніг. Їхній біг стримував із повільним уже ж тільки ліс, гущавина, бурломи, глибокі вирви і тиша. «Вони нас не бачили?» хапнула повітря Рікса. «Справді нас не бачили? Ми стали для них невидимими?» Дивилися і не бачили. Підтвердив він вдихами, опановуючи шалене гупання серця. «Цей амулет, я навіть не сподівався. А якщо він дійсно справді добре, то обдурить їх іще більше. Їм здається, що вони нас чують там, де нас нема. А це може бути, бо це був дійсно сильний періапт. «Був?» Він мовчки показав їй шнурок. Без каменя, який після активації розсипався на порох. «Одноразовий!» – зітхнула Рікса. «Скільки діятиму чари!» «Там Греленорд, він здригнувся, згадавши. «Так що не варто занадто тішити себе надію. Поки можемо, втікаємо, зникнемо в лісах. Щоб збити їх зі сліду, нам треба змінити напрям. Рікса попідпихали розпатлене волосся під каптур. Вони шукатимуть нас на дорогах, котрі ведуть до Булиславця. Будуть думати, що ми зробимо, коли й повернемося на тракт. А ми їдьмо прямо на південь, якнайдалі. зволікаючи. Вона обернулася в сідлі. Ти бачив ту дівчину? Світловолосо. Бачив? Це була Дус фон Пак, полюбовниця Греленорта, де є валиці у плоті. Він згадав. Внутрішній двір замку троски, спис, який прошиває столярського челядника, очі кольору глибини гірського озера. Прекрасні і абсолютно нелюдські. Дус фон пак. Їдьмо. Вони їхали весь день. Так прудко, як тільки можна було, без ризику загнати коней. І так, як дозволяло бездоріжжя. Густий ліс, болота, яри, перегороджені переплетенням колючого гілля. Їхали, озираючись і прислухаючись, але чули тільки стуки дятлів. Щоби подолати за дня якнайбільшу відстань, вони зупинилися аж тоді, коли темрява зробила дальше пересування абсолютно неможливим. Заночували, ненаважуючись розпалити вогонь на відносно сухому горку, Над кронами дерев сяє в серпик місяця, тонесенькі, як дерев'яна стружка. «Повертаємо», – прийняла рішення Рікса. Ми, мабуть, уже остаточно від них відірвалися. Вони якийсь час їхали руслом Мілкої річки, яка, на думку Рікси, була Бобрицею, лівою притокою Бобра. Бобриця мала протікати через розташований прив'ярегіат Томашів. Однак Рікса вважала, що Томашів краще залишити осторонь, і запропонувала від'їхати на захід і відшукати дорогу, яка веде до села Варта. Рейневон поклався на ізнання цих місць. Сам він їх не знав. Хоч він і побував тут із Рейдом на весні 28-го, але тоді він не милувався краєвидами і не запам'ятав їх. Близькість якогось поселення, можливо, саме цієї варти, виказало клекотання лелек і гавкіт собак. Невдовзі вони почули шум млина. Тоді побачили млин покритий килимом рязки млиновий став. Собаки далі гавкали. «В'їжджаємо чи об'їжджаємо?» «В'їжджаємо!» – вирішила Рікса. «Скидаються на те, що тут безпечно, а при негоді порозпитаємо людей. Сумніваюся, що Грелленерт сюди добрався, але запитати не завадить. Вони в'їхали між тини і грядки. Обережно, але не досить обережно. На самому краю села ріс великий дуб. З його гілок звисало четверо повішеників. Один, видно, свіжо повішаний ще посмикувався. Навколо дуба зібралася дюжина збройних, не чорних, кольорових. Збройні помітили їх одразу і кинулися до них із криками. Рейни вони рікси розвернулися, бо він тільки для того, щоби побачити, як з боку млина на них диким жвелом женеться лицар на покритому попоною коні, у повному пластинчастому обладунку. У замкненому саладі, з турнірним щитом з гербом, з опущеним списом. Викопаний Амадіс Уельський, або якийсь інший легендарний лицар. Рікса ухилилася від списа, звісившись із сідла. Могутній кінь списника налетів на її кобилої Повеливі. Дівчина покотилася по землі, аж на берег млинівки, що сили гримнувшись головою об стовп. Кінь Рейневана став дібки, лицарь кинув спис, дістав меч, махнув ним на відлях. Якби Рейневан не зіскочив, то був би без голови. Кінь з розгону вдарив його і збив з ніг. Він звалився в болото просто під інші копита. Бойові крики раптом посилилися. Вершників навколо раптом ніби побільшало. Рейневан зрозумів, що в конфлікт включилися інші сили – Легко озброєні кінні в капалінах, багато з них зі знаком чащ на грудях. Однак часу обдумувати цей факт не було. Навколо кипів бій. Хропіли та ржали коні. Мехтіли й брязкали клинки. Велася кров. Хтось знову наїхав на нього кінськими грудьми. Він упав, помітив спис, котрий здіймався для удару. Ті ж миті списник вилетів із сідла, діставши фламандським годендагом. «Самсон!» «Рейневан!» Самсон обернув коня, захищаючи Рейневана від наступного нападника. Без потреби. Той вже кулився в сідлі під ударами рогатин двох вершників чашами. Третій для гарантії різанув його по шиї кривим фальшоном. «Шарлигий! Рейневан! Живцем, брати!» Кричав зовсім юним голосом командир гуситів, лици робурому плащі на повному пластинчастому обладунку. «Гербових живцем! Гемайнів бідніш!» Битва було закінчено. Кого мали добити, добили, кого мали зв'язати, зв'язали. Рейновон трохи отерілий обнімав Шарлеї Самсона. За цим з висоти сідла спостерігав лицар у бурому плащі. Коли він підняв забролу салада, його обличчя здалося Рейновонові знайомим. «Наш Гельтман!» – представив Шарлей. Брус із клінштейна, Зрановичів. Молодший брат. Він не закінчив. Один з поміж убитих тільки прикидався вбитим, а тепер зірвався і кинувся на Бруса з бурдером. Колюча зброя. Різновид важкого довгого меча, канцера. Не доскочив. Шарлес близько випалив у нього з дивної короткої рушниці, рознісши йому голову на шматки. Дякую. Розігнав рукою дим брус із Клінштейна з Рановичів. Молодший брат Бразди з Клінштейна. Гетьмана сиріток. Дякую, брат Шарлею. Рейневан згадав про Ріксу і самовчасно. Дівчина якраз піднялася з землі і витрушувала пісок з волосся. Усе гаразд? Абсолютно, відповіла вона. І раптом її губи викривилися в гримасі, а очі широко розкрилися. Вона дивилася на Самсона. «Загін зібратися!» – скомандував Брус із Клінштейна. «Відступаємо!» «Юний пане Герсдорф поїде з нами!» Звернувся він до лицаря-списника, того самого Амаді Савельського, який тепер у полоні без шолома втратив усю легендарну ауру і був звичайнісіньким наляканим шмаркачем. «Високородний Каспар фон Герсдорф, син шляхетного лотера Герсдорфа! Я розраховую на сто гривень за тебе, юний пане, і не менше!» «Загін, марш! Брати Шарлею забезпеч ар'єргард!» «У що ти мене вплутав?» – тихо запитала Рікса, під'їжджаючи до рейнами, на який замикав колону. «З ким ти водишся?» «З нами!» – почув гостровухий Шарлей. «З особливим диверсійно-розвідувальним загоном польової армії табора». «Рейд!» «А як же?» «Табор полюбав військо під командуванням Якуба Кромешина-Збрежувець. Міські контингенти під отіком з ложі. Кіннота під Микулишем Соколом з Ламберка. Пражани Вацлава Гарди. Шість тисяч чоловік. Двісті возів. Ми з нашим особливим загоном забезпечуємо розвідку. Добуваємо коней. Ловимо дезертирів і бандитів, які крадуть коней у нас. Ви бачили повішеників у селі?» «Це конокради. Ми вистежували їх три дні, і вони них Герсдорф нас виручив, бо і ми мали для них заготовані зашмарги. А Герсдорф зі своїм роз'їздом шарпає табор від самої житави, дошкуляє, отож Кромешин наказав нам з ним розібратися». «Де зараз табор?» «Під Болиславцем, ти не чуєш. Це не гроза Ренмер, це бомбарди. Зрештою, невдовзі сам побачиш. Ми ж бо саме туди їдемо». Чи, може, в тебе інші плани? А, може, інші плани та наміри у милостивої пані, з якою я не знайомий, яка справляє враження не надто захопленої нашим товариством. Я Рікса Картофіла де Фонсека. до моїх планів та намірів усім зесь. А чим мені захоплюватися тим, що біля мене їде Дебук? Дебук. У єврейському фольклорі Душа померлого грішника, яка оселилася в тілі живої людини. Вона обернулася і, звинувачуючи, показала пальцем на Самсона. «Дебук, от тобі, да!» – Шарлий фиркнув. «От ти дочекався, Самсоне! Найшла коса на камінь! Умить тебе розкусила! що щоб я так жив! Дебук на всю губу! Демон, злий дух, втілений у чуже тіло! А я, подумати, тільки підозрював, бо тобі всього лише...» «Жида вічного блукальця!» «На жаль, мушу вас обох розчарувати!» Втомленим голосом відповів Самсон Медок. «Я не дебук і не вічний жит. Якби я ним був, я би знав». «Відстаньмо трохи!» Шале піднявся у стримених, упевнився, що ніхто із загону не слухає і не цікавиться ними. «Розкажи, Рейнмар, що з тобою коїлося і що тебе сюди привело?»